Відвернуть увагу окупантів от Бліччі. Так і сталося. Фашисти не знали, куди кидатися. Спалахнув і згорів дотла великий дерев'яний міст через Тетерів біля Іванкова. Його підпалила група шалегінців на чолі з Матющенком. Шубовснули у воду мости на річках Єрпінь і Здвиж, ближче до Києва. Там діяла група путивлян на чолі з П'ятишкіним. Головний удар було спрямовано на станцію Тетерів. Німці тримали тут сильний гарнізон, що охороняв залізничний міст. Усі підступи до нього прикривалися дзотами, дротяними загородженнями, були заміновані. Довелося штурмувати цей міст, попередньо замінувавши залізницю з обох боків станції, щоб гітлерівці не могли швидко кинути сюди підкріплення. Місцеві партизани дали провідників, і дві бойові групи, Глухівці під командою Кульбаки, Кролевчани на чолі з Кудрявцевим, під загальним керівництвом мого помічника Павловського і секретаря партійного бюро з'єднання Паніна вночі потай вийшли до моста і дружним ударом з північного сходу та південного заходу знищили ворожу охорону. На світанку міст злетів у повітря. Поряд із залізобетонним залізничним німці споруджували через тетерів дерев'яний міст. Його теж підпалили месники. «Під Києвом ми свою справу зробили. Боєві роти повернулися в Бліччю. Тепер ми мали виконати другу частину завдання, поставленого радянським Верховним Командуванням – розвідати ворожі укріплення на правобережжі України. Наказ, який ми одержали по радіо з українського штабу партизанського руху, націлював нас для цього в район Нижньої Течії Прип'яті. Доводилось поспішати». Фашисти, отягнувшись, звідусіль великими силами насувались на Бліччю. Вони сподівались притиснути нас до річки, яка щодень усе ширше розливалася, і влаштувати тут криваве побоїще. Щоб вислизнути з Бліччі, мусили за кілька годин збудувати наплавний міст і переправитися з усім своїм обозом на інший берег. Матеріал для спорудження моста був. На березі лежали купи колод, наготовлених до сплаву. Але коли я сказав нашим саперам, за який строк його треба спорудити, вони спочатку прийняли це як жарт, потім стали чухати по тилиці. Це неможливо, кажуть. Скільки разів ми бували в такому становищі, коли доводилось робити неможливе і здійснювали? Чому фашисти завжди пошивалися в дурні? Тому що визначали сили того чи іншого загону за кількістю бійців, а в нас ліквівся зовсім інший. Пішли ми з Руднєвим до колгоспників і сказали «Дорогі товариші, треба за кілька годин спорудити міст. Без вашої допомоги у нас нічого не вийде». І народ нам допоміг. Будувати міст вийшли всі від малого до великого, тому гітлерівці ще раз спіймали облизня. Коли вони підійшли до Бліччі, ми були вже на протилежному березі. З допомогою тутешніх жителів, плотогонів, наші сапери не лише встигли навести міст, але розібрали його після переправи. Не знаю, чи здогадались окупанти, в чому справа, чи зійшлися на тому, що тут криється якась диявольська хитрість партизанів. Згодом з'ясувалося, що німецько-фашистське командування за даними розвідки вважало, нібито наше з'єднання, коли діяло на правобережній Україні, налічувало понад 15 тисяч бійців. Насправді ж нас було близько двох тисяч. Раніше часто чулося серед нас, були б гармати, от задали б недолюдкам перцю. Тепер ми мали артилерію. Однак вистояли проти ворога, який переважав нас майже в десятеро, не тільки за підтримки гармат. А тому і це головне, що свято виконували наказ партії, як найтісніше підтримували зв'язок з народом. Бій на прип'яті Наші розвідники, послані до цієї ріки, повідомили, що окупанти готуються до відкриття навігації, і з усього видно, надають тому важливого значення. Мости на важливій залізничній магістралі зірвано. Отже, треба перервати і водний зв'язок, перекритий гітлерівцям усі шляхи. Вирішуємо ми. До початку навігації наше з'єднання переблизувалося до прип'яті. Спорудивши пароми, ми переправились на лівий берег. Штаб розташувався в Аревичах, а батальйони в інших прибережних селах Хойницького району.